ros mai trebuie să fie și rangiul ăsta. Auzi să-i fure evantaiul? Nicioplitul. Dă pe văd? Senior Evanisto, ce o fi pățit de așa de vesel? Iată-te! Iată-te! Mm. Sunt fericit, Janina! Și bucuria asta! Janina, oh, sunt omul cel mai mulțumit, cel mai fericit din lume! Bravo, îmi pare bine! Sper că acum o să-mi spălas o brază de câte bat jocuri am înturat! Da, da, tot ce vrei! Află, genina mea, că te bănuia pe tine. Signorina Candida afla că ți-am dat evantaiul. Hmm. Credea că l-am cumpărat pentru tine. Era geloasă din cauza ta. Geloasă? Din cauza mea? Da, hmm. să se mărite cu altul din furie, din răzbunare, hmm. din disperare. M-a văzut... Așa. A căzut, a leșinat. Uh -huh. În sfârșit din întâmplare, din fericire, mătușa ei a și din casă. Candida coborât în grădina ei. Așa. Am trecut printre măslii, uh -huh. am sărit ziduri, m-am aruncat la picioarele ei. Am plâns, am rugat am implorat-o, am convins-o. Uh -huh. Nu mai am de ce să mă temi. Da, îmi pare bine. Mă bucur pentru dumneavoastră. Sunt mulțumită, fericită și îmi crește inima. Mi-a pus o singură condiție de care depinde întreaga mea fericire. Ce condiție? Pentru ca să mă justific pe de a da. să te justific și pe tine da, și ca da. să-i dau și ei o bine meritată satisfacție, mm. e nevoie. Trebuie să-i dau evantaiul. Mm -mm. stai bine. E vorba de reputația mea și de a ta? S-ar părea că eu l-am cumpărat pentru tine. Ar fi confirmarea bănuierilor. Știu că tu ești o fată cu minte, înțeleaptă. Mm. Fii bună și dăm evantaiul înapoi. Mm, signore... Nu mai am avantaj. Hai, dai dreptate. ți l-am dăruit și nu ți l-aș dacă nu m-aș găsi în situația asta. Am să ți cumpăr altul, unul mai frumos. Pentru numele lui Dumnezeu, dă-mi l îndată pe ela pe care ți-l-am da dat. Dar vă spun, domnule, nu l-mai am. Dar Janina, înțelege, este vorba de viața mea și de reputația mea. Vă jur pe lumina ochilor și pe toți sfinții din lume că nu l-mai am. U, doamne, ce ai făcut cu el? Au aflat că l-am și au sărit pe mine ca trei câini turbați cine? Fratele meu. Morachio, sta Nu stați, nu-l la luat Dar cine? Eu i-l-am dat spino. e Crespino? Crespino? Dar nu-l mai are nici Crespino! Dar cine-l are? Cine-l are? Îl are la mau aia de Coronato! Mă duc chiar acum la el! Foarte bine! Ei, Coronato! Coronato! Signore? dă mi -i care e Evantaiul? Ăla pe care l-ai luat de la Janina. Hai, grăbește-te, nu mai pierde timpul. Sunilor, îmi pare foarte, foarte nespus de rău. Ce? Evantaiul ne nu mai e. Nu mai e? Dar, fără să mi dau seama, l-am pus pe un butoi. L-am lăsat acolo, am plecat, m-am întors și nu l-am mai găsit. L-o fi luat cineva. Vreau să iasă din pământ 10-20 de țicini, îl pot găsi. Dacă nu e lui, sunt disperat. Pare rău, dar n-am ce să vă fac. Disperat, signore Evaristo aleargă la signorina Candida Care l-așteaptă nerăbdătoare să sosească cu evantaiul Candida, mea, iubito, sunt cel mai nepăstuit om Cel mai nefericit om din lume Și de ce? Nu poți să capiți evantaiul, nu așa? Toate se întorc împotriva mea Din enorocire ăsta este adevărul Evantaiul a dispărut. A fost imposibil să-l găsesc până acum. Îmi închipuie unde o fi. Unde? Unde? Dacă ai cumva vreo idee... Evantaiul trebuie să fie în mâna acelea căreia i l-ai dăruit. Și nu vrea să-l dea înapoi. Are dreptate. O, ți jur pe onoarea mea. Destul. Hotărârea mea e luată. Și în timp ce visurile lui signor Evaristo se prăbușeau din pricina blestematului de evantai, Contele, plimbându-se pe stradă, îl văzu pe cizmarul Crespino mergând grăbit și ascunzând un pachetel în buzunar. Ce-ai Un lucru pe care l-am găsit pe jos lângă hainul poștei, signor Conte. Iar arată Poftiți, poftiți, poftiți! Aaa, un evantai! L-o fi pierdut cineva! Și ce vrei să faci tu cu el? La drept vorbind, habar n-am ce să fac cu el. C vrei să-l vinzi? Eh, să-l vând. Deci, da, știi cât să cer pe el. Credeți că are vreo valoare? Nu știu, nu mă pricep. Are poze. Dar, uneva, l-ai găsit la țară, nu poate să facă mare lucru. Aș fi fost foarte bucuros dacă valora mult Cum ca să-l poți fost de bine? Nu, ca să fi avut plăcerea de a-l oferi ca două, doamne, voastre Mie? Vrei să-mi-l dai mie? Însă cum nu e un lucru demn de dumneavoastră. Nu? nu are calități? Mulțumesc, scumpule. E, unde pot, am să-ți acord protecția mea. Am să-l dăruiesc cuiva și am să fac figură onorabilă. Vă rog să-mi faceți un hârtie, Signor Conte. Da, știam am eu. Ăștia nu dau niciodată nimic fără interes. Ce vrei? Spune. Să nu spuneți că-l aveți de la mine. Nu mai atât. Atât, atât. Hm. Da, e delicat. Dacă e numai atât, dar spune-mi, te rog, de ce nu vrei să se știe că-l am de la tine? Nu cumva l-ai furat? Iertați-mă, nu sunt capabil de așa ceva. Atunci, de ce nu vrei să se știe că-l am de la tine? Dacă l-ai găsit și dacă proprietarul lui nu-l reclamă, nu prea văd motivul. Hei, am motivele mele. Care? Să vă spun, am o iubită. Știu, știu foarte bine. Gianina, mă. Mm. Nu, iar știi, Gianina, că am avut evantaiul ăsta și nu i-l am dat ei, s-a supărat foc. Ai făcut foarte bine că nu i-l ai dat. Ăsta nu e un evantai pentru o țară. Fii fără grijă. Nu o să spun nimănui că-l am de la tine. Dar, apropo, cum stai cu Gianina? Ți-i mult soi de nevastă? Mă mm. să vă mărturisesc slăbiciunea mea. Aș lua bucuros. Așa? Atunci, fii pe pace. Vă căsătoresc chiar seara dacă vrei. Zău? Da? Dar ce sunt eu aici? Ce? Protecția mea n-are nicio valoare? Da, dar și coronat are ha, coronat-o repretenție. A, coronat-o, coronat eu e un prost. Gianina te iubește? Mult, mult de toți, signor. Conte. Bine, pe tine te iubește. Pe Coronato nu poate să-l sufere. Să ai încredere în protecția mea. Până aici vă cred, dar frate-său? Ce frate, care frate? Dacă sora vrea, ce amestec mai are fratele? Încrede-te în protecția mea Mă biză-i pe burecta Pe protecția mea Mă duc să vă cârpez pantofi. Vorbește încet Aș avea nevoie de o pereche nouă O să vă serviesc, signor Da, dar să știi că o Nu, Să nu cumva să crească. Eu nu vând niciodată protecția Cred și eu pentru o pereche de papuț Hai, Dute du-te și vezi-ți de treabă Da, da, da, plechi imediat, plechi imediat, signor Mă uit și mă tot uit Un evantai Ei, cât poate să coste? Bă, știu eu, un sfert de țechin Dacă ar fi mai de soi L-aș oferi, sinorine Candida Dar, în definitiv, de ce nu? Nu e chiar așa de rău Pozele astea nu prea sunt bine pictate Ba, chiar mi se pare că sunt rău desenate da? Dar nu se refuză niciodată nimic Găsesc eu ce să fac el. Doamne Contele avea un evantai în mână și se tot uita la el. Hei, evantaiu! Era chiar evantaiu pe care îl căuta nenorocitul de signor Evaristo. Mă duc să-l Zis și făcut, signor Evaristo, aflând vestea cea bună, o porni în căutarea contelui. Sărmanul signor Evaristo nu știa însă că ghinionul continua să-l urmăresc, căci între timp, Contele se întâlnise cu baronul căruia Ivan evantaiul pentru ca acesta, la rândul lui, să-l dăruiască signorinei candida. Dar să ne apropiem de signor Evaristo, care în sfârșit dădu de urma contelui și să grăbea să-l ajungă din urmă. Signor conte! Signor conte! Dați-mi voie! Să vă exprim cele mai sincere sentimente de devotament. Sluga dumitare! Îmi dați voie să vă spun un cuvânt? Ce pot face pentru dumneavoastră? Iertați-mă, dar mi s-a spus că aveți un Evantai. Un Evantai? Hai, dumneavoastră l-ai pierdut? Da, signore, eu l-am pierdut. E bine, dar mai sunt evantaie pe lumea asta. De unde știi că ăsta e tocmai acela pe care l-ai pierdut dumneavoastră? Dacă ați avea bunătatea să-mi-l arătați, scumpe prietene, îmi pare rău, dar ai venit prea târziu. Cum prea târziu? Nu mai am evantaiul. nu mai aveți? L-am dat cuiva. Și cui l-ați dat? Pe păi, tot asta nu vreau să-ți spun. Signor conte, trebuie să știu. Trebuie să capăt evantaiul ăsta și o să-mi spuneți cine-l are. Ba, ba, o să spune spun deloc. Jur pe toți ființii că o să-mi spuneți. Cum îndrăzești? Uiți respectul pe care mi-l datorezi? Da, o spun și o susțin. Asta nu e fată de gentilor. Hă, câtă rușinare, Atâta gălăgie pentru un care nu face nici cinci parale. Face cât face. Dumneavoastră nu știți ce prețare, și cât aș da ca să-l recapăt. Da, aș da 50 de țech ai da, 50 de țechini? Da, vă spun și vă promit. Dacă puteți să puneți iar mâna pe el, aș da 50 de țechini. Hei, drăcie, o fi de tiziano? Vă rog, signor Conte, faceți în bucuria asta, plăcerea asta. Bine, Bine am să văd dacă este posibil, dar, dar o să fie greu? Dacă persoana care-l are ar vrea să-l vândă pentru 50 de țechini... Aranjează dumneavoastră cum credeți că Dacă l-aș avea eu, m-aș simți jignit de o asemenea oh, propunere Sigur, sigur, sunt convins Dar poate că persoana care l-are nu se va simți jignit oh, Că despre asta, persoana aceea s-ar ofensa cel puțin cât mine, dacă nu mai mult oh. Amice, te asigur că mă găsesc într-o mare încurcătură Știi ce, signor Conte? Iată tabaciera asta de aur, care cărei greutate face 54 dețechini Știți dumneavoastră, finețea lucrului dublează prețul, dar n-are face O dau foarte bucuros mai să capăt în schimb evantaiul, poftim De ce sunt diamante în ăla? Eu n-am băgat de seamă. Nu sunt diamante și nu valorează nimic, însă pentru mine este foarte prețios de Am să încerc să te ajut oh, Vă rog, vă implor, vă rămân obligat toată viața Și... și... Dacă persoana mi ar da evantaiul fără să pretinde tabachera oh, Signore, tabacherea v-am dat și a dumneavoastră Faceți cu ea ce vă place Sigur? Sigur Așteptăm aici Dacă ar fi 50 de țechini, nu i-aș primi Dar o tabacheră de aur Da, domnule, e un cadou demn de un nobil Așteptăm aici Mă în dată! Da, pentru a mă dezvinovăți față de idolul meu mi-a sacrificat și sângele de-ar fi nevoie. Ah, iată-l aici. Signore, vă salut cu respect! Signora Gertuda vrea să vorbească cu signoria voastră. Ieci în casa negustoresii și vă roagă să vă deranjați până acolo, vă așteaptă. Spuneți, i signore Gertuda, că vin imediat, că sunt gata să primesc ordinele sale, dar că o implor să mă aștepte numai un minut până mă văd cu o persoană cu care trebuie neapărat să mă întâlnesc. Acum în momentul să-l descos, să văd ce se petrece între el și Gianna. Cum vă simțiți? Da, mulțumesc lui Dumnezeu, mult mai bine. Mă bucur din toată inima. Și Gianina, cum se simte? Eu cred că bine. E o fată bună, Gianina. Da, așa este. Și știu că te iubește mult de tot. A, și eu o iubesc, dar... Dar ce? Mi s-au spus unele lucruri. Și ca... s-a spus ceva de mine? Să vă spun drept, trai... da, signore. Amice, eu sunt un om cum se cade și Gianina ta e o fată cinstită. Da, da, așa credeam și eu, dar știți dumneavoastră lucrurile rele. Acum, lasă-mă, lasă-mă, Crespino vine contele și am ceva de vorbit cu el. Du-te repede la signora Gertruda și spune că vin imediat. Da, signore. da, da. Signore. Ei bine, signor Conte? Poftim evantaiul. Oh, ce plăcere! Cât vă sunt de Da, Dacă e al dumii tale, păstrează! Oh, sigur, meu, nu mai încape nicio -ndoială. Și cu cu tabachera, cum rămân? Oh, să nu mai vorbim! Sunt sclavul dumneavoastră! O să cumpăr alte vantai. O să dau un sfert de țechin și o să fac aceeași figură. O, oh, signor conte! Ce-i, Crespino? Senor, Ce alerge așa? Știam că sunteți aici și am alergat să vă întreb dacă ați vorbit cu Gianina, așa cum mi-ați făgăduit. Îmi dați speranțe? Foarte, foarte bune! Azi e o zi norocoasă pentru mine. Toate merg bine. A, merge bine și asta, signor conte. Cred că norocul îți surâde, Crespino. Uite-o pe frumoasa inimitare că vine către noi. Ei, hey, Gianina! Signor, ai ciudări. Ce pretenții mai aveți? A, hai, nu cu atâta furie, mai puțin înfierbântată. Îți vreau numai binele. Vreau să te măriți. N-am nevoie de dumneavoastră. Vă auziți, vă auziți. Așteaptă. Vreau să te măriți cum îmi place mie. Și eu vă spun că nu mă interesează. Vreau să ți-l dau de bărbat pe Crespino. Mm, pe Crespino. Pe Crespino. Ce spui? Da, senioare, din toată inima, cu tot sufletul! Vezi ce înseamnă să ai protecția mea, Da, senioare, văd! Hei, și signore. acum duceți-vă sănătoși! Îl văd pe daron că se agită! Cu siguranță că pe mine mă caută! Vă mulțumesc, senior conte! Vă mulțumesc, senior conte! Paloane de-n cedro! Conte, Aici a... sunt! Aha. Ce s-a întâmplat? Signora Gertruda și signorina Candida sunt în Suzanei. I-ați dat Vantail. De ce nu m-ați lăsat să am eu plăcerea să i prezint? N-am văzut-o încă pe signorina Candida. Cât despre vantai, m-am gândit la unul mai frumos. Să mergem mai ele. Unde spune că sunt? În prăvălia Suzanei. Haide! Seniora Gertruda, tocmai domnul baron da. și cu mine ne da. pregăteam să vă facem o vizită. Vă rămân foarte îndatorată, dar acum e ora plimbării. Să mergem deci cu toții să luăm puțin aer. Oh, bine te-ai întors, signor Evaristo. Supusul dumneavoastră. Dar ce înseamnă că n-ai evantaiul cu tine, Candida? Nu știi că s-a rupt azi dimineață? Da, da, așa e da s-ar putea găsi un alt poate, nu? Signor Conte, acum e timpul să-i dai? Nu, nu, în public nu se, se, poate. se poate! Nu c cumva, signor Ivaristo, are vreunul din întâmplare? Iată-l, la ordinile dumneavoastră! Hey, oh, hey. E v-am ta-i odumitale! Hey, ce-o mai fi și asta? scoateți le mm. repede, ca dumneavoastră, signor Conte, scoate mm. Acum nu, baroane, hizmă! poate dragă! Nu vrei să primești această atenție din partea lui signore Varisto? Nu, signora, scuză-mă, n-am nevoie. vedeți, nu-l primește. Dați-mi mie, acum e momentul, signor Conte, Cum? vrei, vrei să iasă un duel? Nu se poate știi de ce nu vrei să primește Van Pentru că nu e al meu și pentru că nu era mie destinat. Și pentru că nu face nici pentru mine, nici pentru dumneata, să-l primesc. Signore Varisto, e rândul dumii să te explici. Sunt gata să o fac dacă mi se îngăduie. Cu voia dumneavoastră aș vrea să plec. Nu rămâi aici. Îți paruncesc. Ce-i asta, signor Conte? E habar n-am baroane. Și... Îmi pare bine că e de față, signora Suzana. Gianina, Crespino! Da, veniți da, și voi da. aici. Plăcere, Ce Vom da, lămuri da. totul chiar acum. Signora Suzana, dumneata recunoște bantayul ăsta? Da, signore, e acela pe care l ați cumpărat azi dimineață de la mine și pe care, fără să mă gândesc prea mult, am crezut că l-ați luat pentru Gianina. Așa, da, îmi place, fără să te gândești prea mult. E, da, îmi mărturisesc uh -huh. greșeala. Da. Și dumneata învață de la mine să se recunoști greșelile. Nu mai spune. Da, păi de altă parte, puțină dreptate am avut și eu, deoarece, signore Varistot, i-a dăruitie, nu? Ca să-l predau signorinei candida. Dar tocmai când voiam să-i dau, m-a repezit. nu m-a să vorbesc. Apoi am vrut să vin la Dumneavoastră, Signor Ivarist, nu l-ați mai primit atunci? I l-am dat pe Eu am căzut și l-am luat coronatul. Dar unde e coronatul? Ești din mâinile coronatului. Tăcere! Tăcere, nu mai chemați. Mai bine că nu e aici. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Necășit am intrat în să iau puțin vin. Am găsit evantariul din întâmplare și l-am luat. Și ce ai făcut cu el? Cadou domnului Conte. Și eu cadou domnului Baron. Dar dumneavoastră l-ai luat înapoi. Și l-am depus în mâinile lui Și eu îl prezint depunându-l în mâinile Signorinei Candida. În cazul acesta, mm -hmm. primesc cu plăcere vantaiul pe care mi l-a oferit signor Evaristo Signor Conte, ce înseamnă scena asta? Ce încurcătură e asta? M-am făcut ridicol din cauza dumitale, signor Conte Vă jur pe cea mai sfântă, Dumnezeul meu, signor Evaristo Haide, haide, signor Conte, doar suntem prieteni Așa sunt eu Când mai ia cineva cu binișorul, nu se poate să mi se mai înfierbânte sângele Dacă nu se înfierbânt al dumitale, mi se înfierbânt al meu oh. Signor Baron și dumneavoastră, signora, vă bateți joc de mine? Oh, scuzați-mă, dumneavoastră mă cunoașteți prea puțin, signore Nu m-am purtat necuvincios cu nimeni Am ascultat propunerea dumneavoastră, am ascultat-o și a acceptat-o și nepoata mea Eu cu plăcere mi-am dat consimțământul Auziți, baroane, asta numai pentru că am vorbit eu cu ele Și dumneavoastră, signorina candida, pentru ce mi-ați dat iluzii? Pentru ce m-ați înșelat? Vă cer iertare, signore, eram frământată de două pasiuni contrari. Răzbunarea mă împingea spre dumneavoastră. Dragostea mă de lui Evaristo. E, aici nu mă mai bag. Dacă ați fi fost în un dragostit mai puțin calculat și mie un prieten mai sincer, n-ați fi ajuns în situația asta. Da, e adevărat. Mărturisesc pasiunea mea. Îmi condamn slăbiciunea însă disprețuiesc amiciția și purtarea domnului cont. Eh, nu face nimic! Să rămânem prieteni! Așa mai glumește omul! Doar între noi, nobili ne cunoaștem! Hai, curaj să facem nunta! Da? Și acum să intrăm în casă! Și sper că totul i va împlini spre bucuria tuturor! De? Ești mulțumită, Candi, dacă ai în sfârșit evantaiul după care a optat atât? Nu pot să spun cât sunt de fericită! Grozame, <laughs> ne -ne. evantai! Ne-a suci capul tuturor! <laughs> să mergem! Vă invit pe toți la masă! Bombea sănătatea celor care ne-au făcut cinstea să asculte peripețiile întâmplate din cauza Evantai!